A hó hetek óta fehér paplanként borította a kertet. 1968. decemberében egyszerűen nem akart vége szakadni a hóesésnek. Apa egyre csak lapátolta a havat a felhajtóról, miközben mi többiek oda bent a karácsonyra készültünk. Csillagokat készítettünk a szalmából, amelyet a nyáron a hőnszjordeten szedtünk. Szálma csillagot ajándékoztam az anyai nagyszüleimnek, nagymama bátyjának, Ottónak és a feleségének Évának, az ismeretlen keresztapámnak, Joneriknek, és a kilenc éves unokatestvéremnek, Andersnek. A rokonság többi része kajlóval díszített gyufás dobozokat kapott, amelyekhez a kajlókat nyáron gyűjtöttük a tengerparton. Krumpli nyomdával díszített terítőt és vörös boralátétet, amelyek zsákvászomból kivágott körök voltak. Miközben a kísérő kártyákat festegettük, rádiót hallgattunk. Csistun Langbo vidám trombita hangokat utánzott a legkisebbeknek szóló műsorban, Anna Katt. Veszli pedig az egyik auróráról és a háztartásbeli apukájáról szóló könyvei egyikéből olvasott fel, amely a mindent a fejeteteire állító, kaotikus családi viszonyok ábrázolásának okán heves vitához vezetett. Anya egy praktikus piros kockás kötényt viselt, amelyet hirtelen mozdulattal lerántott magáról, összehajtotta, és az egyik hokedlire tette. Aki meghallgatja a felolvasást az aurórából, az nyugodtan követheti a vitát is, jelentette ki bátorítón a két idősebb gyermekére pillantva, és felhangosította a rádiót. Anya maga is örömmel vitázott, különösen apával. Volt még néhány év az EGK-ba való belépés körül zajló harcig, melynek során vitamentes övezeteket jelöltek ki az otthonunkban, ám anya akkoriban már belépett a baloldali pártba, mert a radikális oktatási és környezetpolitika mellett volt. Ebben az évben ráadásul az önkormányzat iskolaszékének tagjává is választották. A nagy négyszögletes, bésszínű sejemszalaggal bevont hangszórólappal ellátott rádió az étkezőben állt a fal mellett. A két forgatógomb között hat csontsárga billentyű sorakozott, mint egy zongorán. Ezekkel lehetett a csatornák, valamint a hosszú és rövid hullámok között manőverezni. A rádió azonban mindig a Norvég Rádió FM frekvenciájára volt állítva. A rádióban zajló, majd az ágyba kerülésünket övező vitát követően anyára további előkészületek vártak a karácsonyi ajándékok körül. Az egyik ajándék, amelyre mindig rengeteg figyelmet fordított, a szüleié volt. A listák első tétele. Ebben az évben a Dán képzőművész Björn Wimbley plakátját vette meg nekik. A kép egy táncoló hárleként ábrázolt, amelynek egyik nadrákszárai és a kabátja másik fele kék kockás volt. Nem lehetett könnyű ajándékot vásárolni a szüleinek. Elvitte a plakátot az öreg kép képkeretezőhöz, és egy szép ezüst színű keretet csináltatott a plakáthoz. A szülei persze még csak nem is utaltak arra, hogy valami ne lett volna elég jó. De mi van, ha a kép Soha nem kerül fel egyetlen falra sem. Vagy ami még rosszabb, mi van, ha valami rémes helyre száműzik? Mondjuk a volvati ház lépcsője alá. Maya Lise anya öt évvel idősebb nővére mindig pompás ajándékot talált a szüleik számára. Eredeti, átgondolt, és szép meglepetések voltak. Mégis mindig úgy hatott, mintha csak az egyik batikolt és bársonyholmikkal, valamint füstölő rudacskákkal teli, sötét kis butikba beugorva vette volna őket. Mája Lise, aki sokkal közelebb lakott volvathoz, színésznő volt, filmekben és színpadon is szerepelt, és nem volt olyan elképesztően rátermett és titkárnőszerű jelenség, ahogy anyát nevezte mindig csipkelődve. Játszott egy népszerű filmben, amely pontosan az elővárosokban élő hisztérikus háziasszonyokat figurázta ki. Részt vett továbbá a Hartwig-Nissen iskola dráma tagozatának elindításában, ahol lázadó fiatalokról szóló modern darabokat állítottak színpadra, és orosz klasszikusok kísérleti verzióit játszották. Anya kikapcsolta a rádiót, és visszatért az ajándékokkal teli asztalhoz. Apa bejött a hólapátolásból, az egyik kék karosszékbe telepedett, és fellapozott egy életrajzot. A padlón papír és ceruza hevert, és mindent szalmakupacok borítottak. Anya felemelte a művész plakátot, és ezt kérdezte: Fognak egyáltalán örülni neki? Honnan tudhatnám? Honnan tudhatnád még egy ilyen rémes választ? De rőt, te sem azt kérdezted, mert igazi választ vársz, hanem mert azt szeretnéd hallani, hogy természetesen le lesznek nyűgözve. És akkor miért nem tudod egyszerűen ezt mondani? Mert egy ilyen kérdése nincs jó válasz. Az igazság az, ahogy már mondtam, hogy szerintem nagyon fognak örülni a képnek, de nem vagyok jós, nem tudok belenézni a gömbe. Anya nem volt felkészülve apa válaszára, és hangos csattanással az asztalra ejtette a képet. Nem azt mondtad, hogy örülni fognak a képnek. Azzal odáztad el a választ, hogy egy kérdéssel válaszoltál a kérdésemre, honnan tudhatnám? Apa a térdénheverő könyvről megfeledkezve felpattant a karosszékből. Az életrajza padlóra esett, de ő még csak rá sem nézett. Miért félsz annyira, hogy nem fognak örülni a képnek? És mi van, ha nem fognak újjongani a kép láttán, mert úgy gondolják, hogy igen például, hogy nem az ő ízlésük szerint való. Problémát jelentene? Persze, hogy problémát jelentene. Mégis mit hittél? Hiszen azért vettem, mert azt szeretném, hogy örüljenek neki. Képtelen vagyok megérteni ezt a gondolatmenetet, mondta apa. Vagyis neked nem számít, hogy valaki, ne hagyj én magam, örülök -e az ajándékodnak? Nem számít, nem érdekel, hogy mit ajándékozol és kinek? Én nem ezt mondtam. Csak azt látom, hogy az én anyámmal egyszerűen nem így megy. Nem. És tudod, miért nem? Azért, mert én találom ki, hogy mit kapjon az anyád, és én is szerzem be neki. Én vagyok az, aki amiatt aggódik, hogy örülni fog-e a lámpának, amit ezen a karácsonyon kap tőlünk, hogy a mérőszalag, amit vettem, szerinte is elég hosszú és szélese, és hogy tetszik-e majd neki a kölni víz illata. Na kölnit valójában én vásároltam, és tudom, hogy szereti. Az lehet! De az eszedbe sem jut, hogy mi van, ha mondjuk csistentől és hákontól is ugyanilyen parfümöt kap? Vagy ha időközben esetleg egy másik márkára váltott? Az ilyen apróságok, mint a... Anya elhallgatott a mondat közepén, és a kép üvegére merett. A hárlekén derekán egy hosszú repedés húzódott. A szájához kapta a kezét, és felnyögött. Apa fejezése megváltozott, együttérző pillantással nézett anyára, aztán oda ment hozzá, és átölelte. Rűt, suttogta. Nincs semmi baj. Még van két hét karácsonyig. Holnap magammal viszem az irodába, és megnézem, hogy van-e üveges a Szolli Plasson. Semmi értelme. Már miért ne lenne? Már hogy ne lenne értelme megjavítatni az üveget? Úgy sem akarnák a plakátot. Ha ki is teszik, biztosan a lépcső alá. Apa nem válaszolt. nevetsz? kérdezte anya. Nem, természetesen nem. Bolond vagy, mondta apa. De ha egyszer hülyeség azon aggódni, hogy fog -e tetszeni nekik a kép, vagy sem hiszen azért vettem meg, mert úgy gondoltam, örülni fognak neki. És még csak nem is volt drága. Apa bólintott. Nem igaz, mondta. Megengedhettük magunknak, és nagyon jól fog mutatni. A lépcső alatt bökte meg anya oldalát viccelődve. Anya csak biccentett. Olyan komolynak tűnik. Szólalt meg egy idő múlva. Odakint sötét volt, a tömérdek hó fekete tenger módjára terült el a ház és az út között, mert valaki egy hógolyóval kilőtte a kis mellék utca lámpájának égőjét. Anya azon tűnődött, hogy Elling örülni fog-e a faséneknek, és hogy a gyapjú papucs, amelyet Johannes bácsi pénzéből vett Szesziliének, nem fogja-e szúrni a nagyobbik lánya lábát. Hogy tetszeni fog-e kisebbik lányának, Pernillének, Evalinnes újonnan megjelent könyve, amely a kritikák szerint nagyszerűen mutatja be a gyermekek képzeletbeli barátait. Azon gondolkodott, hogy a postára adott gyertyatartó és a gyertyák vajon épségben megérkeznek-e Gerdaninihez, és hogy jó lesz-e fényre a síkabát. Hallotta apa hangját a füle mellett, de csak foszlányokat töredékeket csípettál belőle. Lélekben már az ajándékokat pipálta ki a listán, azokat, amelyekkel készen volt. Csak néhány szót fogott fel. Szép lesz, a karácsony öröme, együtt. Bocsáss meg.